عليكم ورحمة الله ورك سحاج من ش الله السبحان وتعا الله ووس ص السلام يقول ق الله عليه وسلم أن ي يكون تاس منحاب س ي إسللم الدفل عنش ترد الله تعا عنها أ النية صل الله عليه وسلم كان يقوم من الليلى حتى يتفطر قدم حتى تتفطر قدماء apo te lako primat samu ovo ja resul Allah i kada gafir Allah luka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhara qal a fala uhibbu an akuna abdan shakwa hadis muttafaq alayh Aisha radhiyallahu ta'ala anha prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve kako to naprenos je rekla samo. zašto to radiš Allahu poslaniče kada su ti oprošteni i prijašnji i potonji krijez dakle ono što si uradio i ono što ćeš uraditi pa je ja on rekao pa zar ne bi volio da budem zahvalan Allahu vrdu hadif bilježe Buharija i muslim čovjek u toj borbi sa samim sobom mora biti zahvalan uzvišanom Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima iako su Allahovom poslaniku a.s. oprošteni prijašnji potonji gdje si dakle svih gdje si i koji je počinio i koje bi počinio iako je Allahov poslanik a.s. a.s. najodabraniji čovjek i uživao je mnogi blagodati Imao je neke posebnosti, jedna od posebnosti je upravo i ovu, da su mu oprošteni priješnji i potonji grijesi. On, a nekisalatav saram, u pogledu vjere nije imao pogrešaka, da se razumijemo, dakle u pogledu dostavljanja objave nije imao pogrešaka. I bi se desila, pod navodnim znacima, neka pogreška, bila bi ispravljena objavu, kao što je početak objave sure Abesavate Vrla Anđa'a Hul'ana, Kada je Allahu poslanik, alaihi salatu vissalam, ostavio postranje Abdullaha ibn Ummi Mektuma, koji je došao da ga nešto pita, a on se okrenuo mekanskim prvacima u želji namjeri da im pojasni propise Islama. Pa je je zapostavio Abdullaha ibn Ummi Mektuma, koji je došao da, da ga nešto pita, ali Rasul sallallahu alaihi salatu vissalam se mekanskim prvacima u želji da ih pozove u Islam, ne zbog nečega Pa je Allah subhanahu wa ta'ala objavio početak sure Abese, u kojoj ga je ukorio, pa je kasni Abdullah ibn Umm Maktum imao i posebne počasti. Znao ga je Resul sallallahu alejhi ve sellem ostaviti kao vođu džemata u Medini kada bi on izlazio iz Medini Dakle, Rasul sallallahu alejhi ve sellem su bili oprašteni prijašnji i potomnji grijesi. I ovo je dakle od osobenosti Allah ovog poslanika, alaih i salatu Dakle, posebne stvari koje su vezane za poslanika, alaih i salatu i jeste i ovo da smo oprošteni prijašnji potonji grijesi. Sve predaje u kojima se govori, ko uradi to i to, bit oprošteni prijašnji potonji grijesi, su slabe predaje. Nema ni jedne predaje u kojoj se govori da ko uradi to i to djelo, bit oprošteni prijašnji potonji grijesi, te predaje su slabe ako bi slučajno čuli za neku predaju po kojoj se kaže kuradi to i to ko bude postio tako i tako ili ko bude učio to i to bićemo oprašteni prijašnji potonji grijesi te predaje su slave jer je posebno sallallahu poslaniku alejhi salatu vesselamu u tome da se da kaže rasul sallallahu alejhi vesselam oproštenju kako kaže ayetullahi ta'ala govori što njemu oprošteni su mu i prijašnji i potonji grijesi to je posebno za njega ako predaje mogu glasati bićemo oprošteni grijesi koje počinimo Dakle, ko radi to i to djelo, bit ćemo oprešteni grijesi koje je počinili, ali ne i oni koje, je, koje će počiniti. Dakle, ovo koje će počiniti za buduće vrijeme, vezano je samo za Allahovu poslanika, alaihissalatu wassalam. Inna rabbeke jo'alamu annaka ta'qumu edna min thulutaj illeji, van nispehu wa thulutahu wa ta'ifatum minam ladhina maha. Allah subhanahu wa ta'ala, opisujući Allahovu poslanika, alaihissalatu wassalam, kaže... Tvoj gospodar zna da ti enneke tekumu edna min thulutaj illeji. Da ti klanjaš noćni namaz malo manje, kraće od dvije trećine. Dakle, više od polovine, a manje od dvije trećine. Va nisfahu i da klanjaš polovinu noći. Va thulutahu i trećinu noći. Va taifatum minal ladine maak i jedna skupina onih koji su sto. Dakle, odlika Allahovog poslanika je salam, bila da je klanjao manje od dvije trećine, pa i polovinu, pa i jednu trećinu, i to je bila i odlika nekih azhaba radi Allahu ta'ala, anhumu arba. Kada usmimo da je u zimskom periodu, recimo, na tom području, dakle, području Medine, području Saudijske Arabije, u zimskom periodu, recimo, noć traje 12 sati. Pa kada to čovjek razloži, dakle, podijeli kako Allah subhanahu wa ta'ala ovdje upisuje da je klanjao manje od dvije trećine, recimo to iziđe negdje od prilike po nekima možda 7 sati obavljanja višnog namazana. Ili recimo polovinu od toga, 6 sati. Ili recimo jednu trećinu, 4 sati. Allah subhanahu wa ta'ala je poslanika alaihi sallatu wa sallam počastio i pomogao izdržljivošću pokornost. Ono što je mogao izdržati Allahovu poslanika alaihi sallatu wa sallam nisu mogli sanjim izdržati ashabi radiyallahu ta'ala anhu. Pa se prenosi redzima od Amtullahi ibn Mas'uda radiyallahu ta'ala anhu da je ma'an Nabiye sallallahu alaihi wa sallam edate dailati فقام طليلا حتى هممت بأمر سوء قالوا بماذا هممت يا أبو عبد الرحمن قال هممت أن أقعد وأدعه قال أنا وصميدني نوتي سابسانيكم عليه الصلاة والسلام دوغو فصم قال بمسلوا نشطوا نشطوا فقالوا فيتالي شخصي بمسلوا نشطوا أو أبو عبد الرحمن أن يقول أكون عبد الرحمن kaže, pomislio sam da sjednem i da ga ostavi, da on nastavi klanjati. Nije mogao više izdržati koliko je klanjao dugo Allahu poslanik, alaihi salatu wasalam. Pa tako je, recimo, Hodejka tupnu ljeman, radi ta'ala, ono noći klanjao sa poslanikom, alaihi salatu wasalam, kaže, pa je na jednom rekade. Učio suru Al-Baqarah, pa učio suru El-Misa, pa učio suru Al-Imran, a sve tu pet džuzeva I jedan robar, 5 džuzeva, dakle više od stotinu stranica. Dakle više od stotinu stranica 5 džuzeva. 5 džuzeva i stotinu stranica. Pa kaže Hvidepe Tugnul Jeman, zamislite, dakle stotinu stranica. I kaže Hvidepe Tugnul Jeman, radijallahu ta'ala anhu, kaže kada bi god došao do ajeta koji govori o Allahom rahmetu, On bi kaže molio Allahovom basel. Kada bi god došao do ajeta u kojem bi slavio Allaha subhanahu ta'ala, u kojem bi, bi bilo slavljenje Allaha dželle on bi ga slavi. Kada god bi naišao na ajet u kojem se govori o kazni, on bi se učicao Allahu dželle şanu o kazni. I zamislite koliko je dugo Allahu poslanik alejhi salatu vesselam obavljao noćni namaz. volim da budem zahvalan je vidjela da je Rasul sallallahu alejhi ve sellem dugog stajao na namazu. zna otac i da neke noge su mu znale oticati. A bili smo oprašteni grijeh. Ta ja Haješa radijallahu ta'ala anha istamirosti prema njemu. Iz ljubavi prema njemu. Dobro je poruka što to čini Allahu posaniche jer mnoge ti već oticati kada znaš da su ti opušteni prijašnji potonji grijes mm. pa on kaže eferah uhibbu an akun abdan shakura fazanabi voli da budem zahvalan Allahu u grobu da Allahu jallashan uz zahvalan dielima zahvala Allahu jallashan se ne ogleda samo u riječima nego se zahvala Allahu subhanahu ve taala ogleda i u djelima Pa kada hoćemo zahvaliti Allahu Đelešanu na nekim blagodatima na kojima uživamo, trebamo mu zahvaliti i svojim dijelima koja činim. Jer je tu također vid zahvali kao što je zahvala da kažemo Hvala Allahu Subhanahu wa Teala na blagodatima na kojima uživamo. Također trebamo svojim dijelima zahvaliti Allahu Subhanahu wa Teala na blagodatima na kojima uživamo, na nekim blagodatima posebno, ali na blagodatima, dakle, općenito trebamo biti zahvalni Allahu Subhanu. wa ta'ala. Dakle, na nekim blagodatima ćemo čak i posebno zahvaliti Allahu dželdešanu, ali ta općenita zahvala treba da krasi svakog vjernika u uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, zahvala se ne ogleda samo u tome da čovjek kaže svojim riječima hvala Allahu subhanahu wa ta'ala na blagodati na kojoj užimao. Nekim ljudima su oprošteni grijesi zbog posebne počasti. Zbog posebne počasti. Prema njima, zbog nekih velikih dijela koja su ovdje uradili. Ovdje moramo spomenuti, recimo, učestnike Bedra. Radija Blahotana, 300 i nekoliko njih, 313, 14 ili 15, koji su učestvovali u bici na Bedra. Znamo da je to bio pohod, bojni pohod, zbog presretana zbog presretanja karavana pa je samo jedna skupina ashabe radi Allahu ta'ala anhu i ješla s poslanika walehi salatu ve salam je nija fuzah wa ashabe radi Allahu ta'ala da se idu sukobiti s serkanski mušiticima nego su izišli da presretnu karavanu. pa je samo jedna skupina ashabe radi Allahu ta'ala anhu izišla na beder među tim kada su došli na beder kada je busufjan prošao s karavanom amerkanski mušici krenuli da zaštite karavan I kada se vidjelo da je bitka neizbježna, ashabi radijallahu ta'ala, amhum su tada stali sa poslanikom, alaihissalatu wassalam, stali su i sukovili se sa neprijateljima. Ansarije su dali obećanje Allahomu, poslaniku, alaihissalatu wassalam, da će ga štititi u granicama Medine. Međutim, Bedr je izvan granica Medine, pa je očekivao da čuje šta oni kažu, hoće se sukoviti sa mekanskim ušicima? kada su mu dali potporu, stali su dakle uz Allahova poslanika, su očili se sa dalekobrojnim neprijateljima i porazili ga. Zaslužili su poseban položaj kod uzvišenog Allaha Čebala Šana. Zaslužili su posebno mjesto kod Allaha zbog tog dijela koje su uradili. Kada se desilo da je Hatim ibn Abid napisao pismo mekkanskim Mušeticima odnosno Mekkelijanama da dolazi Almahov poslanik alejhi salatu ve selam da oslobodi Mekku nakon što su oni prekinuli ugovor koji su skopili sa Allahovim poslanikom alejhi salatu ve selam je pismo da ih obavijesti da dolazi da dolazi Muhammed alejhi salatu ve selam su sisti dobili zabranu da niko ne smije nešto tako uraditi fa'am pa radijallahu ta'ala tražio dozvolu da ubije Hatiba ibn Abi Balta zato što je napisao pismo nevjernicima obavještavajući o pohodu muslima. Šta kaže Allahu poslanik a.s. Nakon što mu je dovedan hatem i što je pismo vraćeno tako da nisu obavješteni. I šta kaže Allahu poslanik a.s. a.s. h.s. Nakon što ona radi Allah mu kaže daj da ga ubijem. حاطب ابن ببالتعا يوجد سنك بدرة قال رسول صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع إلى أهل بدرة فقال اعمل ما شئتم فقط الغفرت لكم الله قلت لوجد سنك بدرة إلاك أو امرأة تشتحوشت تأيى سنك بدرة وليس يسوي موشش من بدر الله وقصانك عليه صلاة والسلام أن الله اطلع أما علمت أن الله اطلع إلى أهل بدر إلى المؤمنين أو إلى المسلمين Nije rekao Allah je pogledao muslimane ili pogledao je mukmine. Nije spomenuo njegovu vjeru, nije spomenuo njegovu misla, nego je spomenuo njegovu učišće na bedru. I ovdje kažu, kada bi musliman bio špijun i uhvaćen da špionira za nedjernike, obave za Muslimanskog vođe jeste da ga pogubi, makar bio musliman, obavezan. Jer nije rekao Allahomu poslanik Arahim sallatav sada Muamera radi Allahu ta'ara'anmu, ne Omere, on je muslima, nije mu to rekao, nego mu je rekao ne Omere, on je učesnik bedra. Oni koji nisu učesnici bedra za špionažu zaslužuju kaznu pogubljenja, dakle da budu ubijeni zbog špionaže za nevijednike. Ali, ha, tebi i ne bi velta, zbog velikog dijela koje je uradio, zbog učešća na bedru, bio je pošteđen, jer on to nije u osnovi učinio zbog nevjerstva, nije učinio zbog e, želje za, za dominacijom neprijatelja nad muslimanima, nego zbog e, želje da se njegova porodica sačuva i da njegova porodica ne doživi, ne doživi e, pogubljenje u Mekke, da ne budu ubijeni, ne bili se spaseni. I naravno, zaharadu lahu ta'ala, kada su imali takav osjećaj prema, prema svojim porodicama koji su bile u, u radovima nevjernika, uvijek su iščekivali, iščekivali da oni prihvate islam. Iščekivali su da se promijenu. Nije to bila ljubav prema nevjernice, nego je to bila želja za uputom najmilijih. Oni su uvijek prema svojim najedilima je ako su bili među nevjernicima nadali se da će se promijeniti nadali se da će primati Islam i da će e, i da će promijeniti svoj odnos prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala Posebna vrijednost noćnog namaza koji je obavljao Allahov poslanik alejhi salatu salam, ogleda se i u riječima uzvišenog Allaha džellejalalohu Dekaj Allah s.w.t. tata jafaj jnobuhum an ilmabajah yedjoon rabahum khawfah wa tomah wa mima razaknahum yunfihohu fa nata alu napsun ma uffiah lahu min qurta a'yun jazata bima kanu li'amalu tata jafaj jnobuhum an ilmabajah on i usta yusui postela tata jafaj jnobuhum odbaya yusui يدعون ربهم خوفا وطمعا إما يالله جل شأنه استرا kada se priset svoje grijeha mole Allaha dželle şanehu da ih oprosti toja haufa wa tama kada želeći njegove blagodati, nadajući se njegovim blagodatima, nadajući se njegovoj dobroti, obraćajući sallahu dželjašanu, strahujući zbog svojih grija koji su počinili, moleći ga za oprost, je na drugoj strani, znajući za Allahovu dobrotu, mole Allaha subhanahu wa ta'ala da im da od svoje dobrote. I odlika tih koji ustaju na noćni namazi, odvajaju svoje bokove od postelja dok drugi ljudi spavaju, نيهوا اوليكا اي تاخوجر و ممما هم ينفقون يديو فلا تعلم نفسه ما اخفي لهم من قره اعين انك لنسنا ككвих كونهت رضاك od njihovog gospodara skrivene radosti čekaju. Niko ne Kakve ih skrivene radosti od njihovog gospodara čekaju, kao nagrada za ono što su radili. A zašto ih te skrivene radosti čekaju? Zbog tog što su oni skrivali svoj doćni ramaz. Zbog tog što su oni skrivali svoju domu prema Allahi subhanahu wa Zbog tog što su oni skrivali svoju ibadet, tako je Alma Želešanom skriju to veliko iznenađenje za njih. Tu veliku nagradu koju će dobiti na sudnjem dana. Jer el -min nagrada je onakva kakva je djela čovjek činio. Pa ako je čovjek skrio svoje, svoje dobro djelo, skrivena radost će ga čekati kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I kakve će, će te skrivene radosti biti? tam nemi smo obarište kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala a'adatu li ibadi as-salihin ma la 'ayn tara wa la udhun pripremio sam za moje dobre robe ono što ludsko oko nije vidialo što čovjek nikada nie vidio što nikada nie ču i što onikada naom nie Takve skrivene radosti čekaju one koji su skrivali svoju idadu prema Allah subhanahu wa ta'ata. Jer oni su ustali dobavili noćni namaz, ne da ljudi o Oni tu dovu koji učine Allah subhanahu wa ta'ata, to traženje je oprostan. I sve, o, sva osnana djela, oni to samo učine radi Allaha želite šal. I kada udjeljuju, udjeljuju radi Allaha subhanahu wa ta'ata, želeći nagrade od Allaha uzvišanova, I toga ih čekaju skrivene radosti. Zbog toga što su oni skrivali svoju ibadet prema uzišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato se uvijek moramo vratiti na onu namjeru zbog koje čovjek čini djelom. Zato kaže Sufjan al-Tauri rahimahullahu ta'ala Ma alej tušajem esadda alej jemen nijeti. Ništa teže kod sebe nisam riječio nijeta. Nijet je najteže riječiti za čovjek. To je najteže riječiti. Jer konstantno šeitan pokušava čovjeku zaprljati njegovu namjeru. Ali čovjek konstantno treba da popravlja svoju namjeru i da dijela koja čini, čini stuć u ovim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Da mu ukor od strane ljudi neće naštetiti, da ga neće obezhrabiti. Kao što ga pohvala nikada neće pokvariti. Jer i pohvala koju čuje ili ukor koji čuje, ništa kod njega stanje neće promijeniti. Takav je vjernik, takav je onaj koji djelam čini radi Allaha subhanahu wa ta'ala. On ne zati, za ti. hoće li ljudi on njemu kazati dobro, jer će kazati loško. Hoće li ga ljudi ukoriti, će ga pohvaliti. Kada zna da traži zadovoljstvo Allaha uzvišenog. Njegova glavna briga je da njegov gospodar bude zadovoljan. A kada Allah uzvišen i bude zadovoljan, on ne mari za ljudima. Jer će Allah subhanahu wa ta'ala dati u srca vjernika da oni zavoli takvu groba i da ga poštuju. Zato što on djelat čini radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Allaha uzvišeno morimo da nam grijeha naše oprosi, da naše namjere očiniti njega uzvišeno morimo, da nas pomogne u činjenju ibadeta i da sve ibadete koje činimo, činimo isključivo u ime uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Gospodara naš oprosi nama i roditeljima, našim porodicama i potomcima našim. Smirujem se gospodaru naš i uvedi nas uđanjim za poslanicima, še vidima, iskrenim i dobrim Gospodaro naš, tebe molim da nikoga ko se nalazi na ovom Mubarak skupu, ne ostali u skupini nesretnika na dan obraću. Gospodaro naš, sastavi na suđanetu, kaočko se na sastavio na ovom Mubarak skupu. Wa ahiru da' alana, enum hamdulillahi razbir alaminin, wa subhanakallahu ala bihamdik, ashadun da' ilaha ilaha ilaha ilaha enta, sa'l-filaka, hvala